Концертна зала в Берліні здається вдвічі більшою за Брайтон-центр. Навколо нас постійно крутяться люди. Концертним автобусом ми одразу з аеропорту їхали в готель, а потім прямо в концертну залу, тож я не маю відчуття, що бачила місто. Ми могли би бути де завгодно. Єдиний натяк, що ми таки в Німеччині, це яскраво-червоні знаки, на яких написано Ausgang. Замість екзіт. Вихід. І я підходжу до краєчка сцени і вдивляюся в море порожніх крісел, у які незабаром посидають вирискливі фани. І хоч зараз тут порожньо, спиною пробігає холодок. Принаймні цього разу мені не треба долучатися до натовпу. На шиї висить перепустка за куліси, і здається, ніби я приросла до неї. Ну, а жартує, що я так і спатиму з нею. Можливо. Я не хочу, щоб знову трапилось таке, як у Брайтоні, бо тут не буде друзів, які допоможуть мені. Піднімаю камеру. Фотографую порожню залу. Уявляю, як можна на порожні крісла нашарувати зображення натовпу. Показати таким чином зв'язок між артистом і публікою. Гадаю, міс Мілс, сподобалась би ця ідея для мого проекту альтернативної перспективи. Відступаю з краю сцени майже в тінь. Ноа стоїть у плямі світла посеред сцени, вбраний у темно-бордове гарвардське худі і чорні джинси. І співає перші рядки елементів. Ловлюється і кадр. Артист перед виступом. Тяжка робота. Багатогодинні репетиції, яких фани майже ніколи не зауважують. Просто ідеальна знахідка для мого проекту. Розглядаючи фотку з поглинутим музикою НОА, я відключаюся від зовнішнього світу. І аж підстрибую, коли Блейк за моєю спиною б'є в тарілки. І вступаючи назад, перечіпаюся об клубок проводів на підлозі. Я настільки переймаюся порятунком камери, що навіть не намагаюся втриматися на ногах і врізаюся в піраміду динаміків. І від поштовху починає хитатися найменший динамік на самісінькому вершечку. Будь ласка, не падай, будь ласка, не падай, звертаюся до богів незграб. Та вони не чують. Динамік з неприємним тріскотом падає на підлогу. І розлітається надрузки по всій сцені. Я падаю на підлогу. Плече пульсує від болю. Та камера ціла. Навіть тоненьке сріблясте покриття. Пені, о боже мій, як ти? До мене підбігає нога. Я швиденько встаю, обтрушуючись. Намагаюся не морщитися від болю, від чого усмішка перетворюється на дивну гримасу. Я усе нормально, серйозно, но краще репетирують далі. Я, Я заплачу за динамік. Ні, навіть не переймайся цим. Блейку, чувак, якого біса? Блейк дивиться поверх мене і знизує плечима. Це не моя проблема, що твоя дівчина така розтелепа. Він має рацію. Я розтелепа, но осупиться. «Ну, ти моя ростелепа, і я не хочу, щоб ти травмувалася. Ці динаміки дуже важкі. Я киваю, і щоб приховати червоні від сорому щоки, нахиляюся підібрати друзки динаміки, які розлетілися по сцені. Я ніколи більше не підніматимусь на сцену. Для мене це прокляте місце». «Стів допоможе прибрати». Но киває одному з працівників сцени, що вже озброївся віником і совком. Здається, я бачила його серед людей, яких нам представляли, коли ми тільки но зайшли до концертної зали. Нож знає усіх працівників на ім'я, навіть тих, кого бачив лише раз. І це також робить його особливим. Сюди можна поставити інший динамік, чи не так? Без проблем. Каже Стів, ми можемо замінити його якимось із задніх. Бачиш, все добре, не зважай на Блейка. А після репетиції я прийду до тебе. Добре, відповідає, хоча й досі засмучена. Ну чому через мене самі тільки клопоти? Напевне, за кулісами значно безпечніше. Дістаю телефон і пишу Еліуту. Один день у Берліні, а я вже начудила. Він майже одразу відповідає. Що сталося? Ну, скажімо так, я не створена бути на сцені. Тільки не кажи, що повторився інцидент із трусами з єдинорогами. Ні, гірше. Я розтрощила обладнання, варте сотень фунтів. Скетч можуть це потягнути. Уже бачила когось знаменитого? Я збираюся написати «ні». Але раптом це перестає бути правдою. За кулісами з'являється Лія Браун. волосся зібране у хвіст, обличчя без макіяжу. Про те, що вона супервідома поп-зірка світового масштабу, свідчить лише те, що за нею тягнеться хвіст свити. Близько дюжини людей, які намагаються не відставати від її довонових кроків. Лія дивиться на планшет, який тримає хтось із її супроводу. «Фу, яка страшна! А є якісь нормальні фотографії?» «Скажи, Френкі, що, напевно, доведеться влаштувати ще одну фотосесію, якщо це найкраще, що він може запропонувати». «Я хочу, щоб земля розверзлася і проковтнула мене». «Якщо я дивитимусь бік, вона може не помітити мене, але я не можу не витріщатися на неї. Вона така красива, навіть без макіяжу і укладки». Притягує до себе погляди, наче магнітом Напевне, саме це мають на увазі, коли кажуть, що в когось є ікс-фактор Зіркова харизма І від самої її присутності наелектризовується повітря Еліот би сказав Жоня секво Тобто, що це неможливо виразити словами Мекан би застряла Олі пустив би слину а мене починає трусити. І я не розумію, як у Ноа могли бути несправжні стосунки з тією дівчиною. Як взагалі будь-який нормальний хлопець може спілкуватися з нею і не закохатися. І хоч я стою і витріщаюся на неї, Лія та її свита минають мене, не зупиняючись. Окрім тієї дівчини, якій сказали сконтактуватися з Френкі. Вона хапає за рука в іншу дівчину і скажеться їй. Повідомити Франсуа П'єру Ново, що він мусить влаштувати нову фотосесію? Як я маю сказати йому про це? Її обличчя біліє від жаху, а останні слова вона вже не говорить, а пишить. Я чула про Франсуа П'єра Нуво. Це один із найвідоміших фотографів у світі. Не можу повірити, що бачу когось, хто знімався у нього, точніше когось, хто не задоволений його роботою і називає його Френкі. Мусиш знайти спосіб, каже інша дівчина. Це фото на обкладинку нового альбому Лії Браун, якщо їй не подобається. Я помру. Я точно помру. Тепер вони помічають, що я витріщаюся на них. І обидві зиркають на мене нищівними поглядами. І я нарешті рушаю з місця, бурмочучи вибачення. Пенні, І я неохоче повертаюся. Елія стоїть переді мною, поклавши руку на стегно, а решта дивиться на мене так, ніби в мене виросла друга голова. І я киваю. А привіт Лія. Вона підходить до мене, але більше скидається не на дівчину, яка хоче привітатися, а на хіжака, який підкрадається до жертви. Тож ти, Пенні Портер. Не знаю, як я маю реагувати на це. І знову киваю. Через тебе минулого року я мала купу проблем, каже вона. У її лос-анджелеському акценті вчуваються південні нотки. Лія мірює мене поглядом з ніг до голови, і вся її свита також оцінює моє вбрання. А я сьогодні не дуже і старалася. Вбиралася, щоб було зручно в автобусі, тож я в джинсах і худі з блискавкою. Захищаючись від цих поглядів, схрещу на грудях руки, але мужньо тримаюся. «Що ж, мабуть, я заборгувала тобі подяку за натхнення на пісню. Гарна камера, побачимося», – каже вона, ледь махаючи рукою, перш ніж повернутися до свого супроводу. Лія скористалася скандалом, що розгорівся через розрив їхніх із НОА стосунків, щоб запустити свій міжнародний хід «Поганий хлопець». Лія написала багато власної музики, і ця пісня вже була записана і лише чекала свого часу. Тобто розрив із НОА зіграв їй на руку. Якби не сталося бурі, з'явилися б інші її пісні про глибокі почуття. Я впевнена, в її запасах і таких досить. Коли вона йде геть, я ледь не млію від полегшення. Треба поговорити з Еліотом. Терміново. Від Еліот Вентворд. Кому? Пенні Портер. Тема. Еліотів звіт. Люба Пенніцесо, тобто сильна океану. Тебе немає лише один день, а у мене вже голова обертом. Як я маю пережити цілих два тижні без тебе? У нашому містечку все не просто погано, а дуже погано. І я не писав тобі, що повернувся тато. І він наполягає, щоб ми повечеряли разом. Це одна з порад його психотерапевта, щоб він міг прийняти мою сексуальність. З маминого дозволу він зупинився в нас. Але щойно вони опиняються в одній кімнаті, як сваряться аж до втрати голосу. За останній день у нашому домі було стільки емоцій, скільки я не бачив за всі 16 років. Тож мама вирішила, що не хоче його бачити, і навіть не повернулася додому ввечері. Натомість лишилася на роботі ще довше, ніж завжди. Часом мені стає цікаво, а чи хоче вона бачити мене? Ех, чому сімейні драми такі нестерпні... Думаю, мені більше доподоби часи, коли батьки просто ігнорували мене і не втручалися в моє життя. До речі, про життя. Моє стажування в журналі Шик розпочалося раніше. Вони захотіли, щоб я вийшов уже сьогодні, хоч це і п'ятниця. Але це було так круто. Сьогодні я працював зі стилістом, і вона похвалила мій жакет. Знаєш, той, до якого я попришивав прикольні гудзики. Поки що було багато кави і розплутування мільйона ланцюжків і намист з того вузла, в який вони позав'язувалися. Та все ж це робота в індустрії моди. Але досить про мене і моє нудне життя. Як справи в тебе? Як готель? Ти вже бачила берлінську стіну? А ковбаски з карі Куштувала? І найважливіше. Ти вже познайомилася з Лією Браун. Сумую за тобою страшенно. Еліот Від Пенні Портер Кому? Еліоту Вентворту Найдорожчі Еліот. Так, я бачила Лію. Вона саме відбраковувала фотографії Франсуа П'єра Ново. Уявляєш? Це те саме, що сказати Вінсенту Ван Гогу. Ну так, ваші картини нічого такі, але недостатньо гарні для моїх стін. Тепер я її боюся ще більше. Як я можу конкурувати з нею? Але, на диво вона була доволі приязною до мене. Та я впевнена, що це все через Ноа. І ні. Я досі не бачила нічого в Берліні, але завтра ми знову плануємо влаштувати День Чарівних Несподіванок. Тож я розповім тобі про все-все. Ситуація з твоїм батьком жахлива. Дуже жахлива, але ж... Як чудово складається зі стажуванням. Я знала, що ти впораєшся. І, звісно ж, вони будуть просто зачаровані твоїм стилем. Ти ж Еліот, наймотніший хлопець у Брайтоні. А ти впевнений, що не можеш заскочити у літак на Берлін і приєднатися до мене? Пенні. Від Еліот Вентворд. Кому? Пенні Портер. Люба, Пенні, це сучко. якби ж я міг. Еліот. Насправді Інсенту Ван Гогу відмовляли багато разів. За життя він продав лише одну картину, а знаменитим став уже після смерті. І Від Пенні Портер. Кому? Еліот Вентворд. Добре, всезнайко. Пенні. Жодних сумнівів. Мій бойфренд крутий. Здається, у Німеччині у нього стільки ж фанатів, як і у Великобританії. Під його пісні тут верещать так само, як і в Брайтоні. Не знаю, чому це мене так дивує. Просто таке відчуття, що Ноа стає щораз відомішим і популярнішим, а я лишаюся десь позаду. Я захоплююся його талантом. І він старший за мене лише на два роки, а вже стільки всього досягнув. Нагадую собі, що Ноа – незвичайний хлопець, а у мене ще купа часу, щоб визначитися, що саме я хочу робити в житті. Бути дівчиною Ноа – це лише частина мого майбутнього. Час між перевіркою звуку і самим концертом забити інтерв'ю і фотосесіями. Журналісти одне за одним заходять у гримерку до Ноа. А я скромно сиджу в куточку і час від часу фотографую, але здебільшого просто слухаю. Ну, а справжній профі у спілкуванні, то, напевне, кожен ним став би, якби знову і знову відповідав на ті самі запитання. Дивно, але жоден журналіст не спитав у нього нічого цікавого. Можливо, через присутність Діна, який стояв за Ноа зі схрещеними руками, готовий втрутитися, якщо розпитування підберуться до делікатних тем. Наприклад, про його батьків або про мене. Кілька журналістів упізнали мене, та Ноа, знаючи, що я нервуюся через це, розповідає про наші стосунки дуже обережно. Інтерв'ю стає цікавішим, коли симпатична брюнетка з популярного німецького музичного блогу таки питає про Лію Браун. «Ноа, ти виступатимеш разом із Лією Браун. Що ти відчуваєш після вашої минулорічної сварки?» Ноа щиро сміхається. Ми злію добрі друзі, і я ціную її музичний талант. Зрештою, вона виграла, заспівавши поганого хлопця. І він підморгує журналістів, використовуючи свій природний шарм. І Пенні не заперечує, не дозволяючи збити себе з курсу, продовжує блогерка. Дін смикається, щоб перервати, та Но заперечливо махає йому головою, знизує плечима, і відповідає, «Звісно, ні. Пенні, нема чого хвилюватися». Його слова наповнюють мене теплом, яке розтікається від кінчиків пальців на ногах і аж до маківки. Сподіваюся лише, що блогерка так і запише фразу, но не перекручуючи слів. «У будь-якому випадку важливо, що він сказав це, а я почула. Якби ж Блейк був тут...» Дін плескає в долоні. Що ж, дякуємо Рубі, на сьогодні досить питань. Час на сцену. У кімнаті так і гуде, як у вулику, а Дінове оголошення задає додаткове прискорення. У мене скручує шлунок, та нога вже поруч і тримає мене за руку. І він обіцяв, що цього разу все буде по-іншому. І, здається, так і є. Новий телефон в тебе? Питає він. Ось, тримай, і я витягаю мобілку з кишень. І він забирає у мене телефон і швиденько набирає чийсь номер. Кілька гудків і екран засвідчується обличчями двох найдорожчих у всьому світі людей – Сейділі і Белли. Принцесу, Пенні! Зображення Белли стрибає то вгору, то вниз. Вона сидить так близько до камери, що видно майже самі тільки очі. У мене ледь не відпадає лепа, коли я бачу її. Не можу повірити, що Белла так виросла. Вона більше схожа на юну панучку, ніж на стрибучу чотирирічну дитину, яку я бачила на Різдво. Белла, коли ти встигла так вирости? Не можу приховати подиву. Привіт, Сейділі. Я чую теплий сміх сей Ділі, коли вона обережно відтягає Беллу подалі від екрана. «Тепер, сонечко, як ми гарненько всілися, ноа і пені зможуть краще нас бачити!» Пояснює вона властивою їй повільною південною говіркою. Потім розвертається до мене, і в її очах мерехтливі вогники. «Як вам, Берлін, зірочки мої?» «Я саме збираюся на сцену, ба!» Вигукує Ноа. «Чудово, Ноа!» А потім в очах заїй ділі з'являється тривога. Пенні, я чула про те, що сталося в Брайтоні. Тепер за тобою наглядатимуть. Мої щоки почервоніли, і я швиденько кивнула. І вільною рукою Ноа міцно притискає мене до себе. Пенні зараз сяде за кулісами і транслюватиме вам мій виступ. Так, я точно знатиму, що всі мої найдорожчі дівчата дивляться концерт. Сейділіс сміється. Ох, а. Не думаю, що хтось називав мене дівчиною останні тридцять років. І він підморгує. Ти ж знаєш, що я маю на увазі. Ну озирається. Його кличе Дін, і він передає мені телефон, посилає повітряний поцілунок Сейділі та Беллі, цілує мене в щоку, уже не віртуально, а по-справжньому. А тоді вибігає, щоб приєднатися до решти команди. І я лишаюся тримати телефон і на якусь мить гублюся, але потім натикаюся на приязні погляди сей ділі та Бели і згадую, що в мене є робота. Ти взяла з собою принцесу осінь? питає Белла. Принцеса осінь мусила лишитися вдома, Бело. Я не хотіла брати її на гастролі, щоб вона раптом не загубилася. Белла з розумінням киває. «Це добре. Не думаю, що б їй сподобалося на гастролях. Забагато метушні для принцеси». «Я розумію, про що ти». Тяжко зітхаю, значно тяжче, ніж хотілося б. Белла сміхається і зникає у пошуках іграшки, яку хоче мені показати. Брови сей ділі злітають так високо, що я відчуваю, що мушу пояснити їй. Я просто не хочу бути тягарем для Ноа, Діна і усіх інших. Сейділі повільно хитає головою. А тепер послухай мене, дорогенька. Я знаю щось дуже важливе, про що ти навіть не здогадуєшся. Ноа потребує тебе так само сильно, як і ти його. Клянуся тобі, і я рада, що ти поруч і наглядаєш за ним, а не навпаки». Але Дін... О, не переймайся через нього, Люба. Дін виконує свою роботу для вас обох. І якщо він з нею не впорається, відповідатиме переді мною. Дякую, І Я чую, як верещить натовп. І зриваюся на ноги. Мене накриває хвилею радісного збудження. І я щаслива, що можу виправити досвід із переглядом виступу Ноа. «Ходімо, дівчата!» – кажу в екран. Швидко крокую до куліс, де вже чекає Нога. Коли він помічає мене, його обличчя освітлює широка усмішка, і я переконуюся, що камера скерована прямо на нього, щоб Сейділі та Белла могли якнайкраще його бачити. «Дивись, я попросив свого друга Джейка поставити тут ці коробки, щоб ти могла сісти і все добре бачити». І він підсаджує мене на коробки. А на сцені тим часом приглушують світло, готуючись до його появи. «Гудачі!» – шепочу йому на вухо. А він махає сейділі та белі. А потім упевнений, бохорокотичний хлопець, якого я знаю, глибоко вдихає і виходить на сцену я так вдячна, що можу відволіктися на обговорення побаченого сейділі табелою, бо зовсім не нервуюся. Звісно, я на пам'ять знаю слова всіх пісень «но», але це дивовижно чути, як публіка підспівує багатоголосим хором. «Ну що ж», – каже він через 45 хвилин дуже енергійного концерту, – «це моя остання пісня». Він змушений зробити паузу, поки публіка голосно скаржиться і висловлює невдоволення. Хтось із вас, може, не знає, але це моя улюблена пісня в альбомі. Ця пісня робить мене найщасливішим хлопцем у світі, тому що дівчина, яка надихнула її написати, сидить ось там. Він розвертається і дивиться на мене. І він спід обличчя почервоніло, волосся мокре, розкоювчене, та він усе одно дивовижно красивий. І щойно ми зустрічаємося поглядами, як для мене зникає все і всі. І лише коли чую вигуки «Дівчина осінь», розумію, що мене також знають. Просто фантастика. Вона почувається трохи ніяково, тому не виходитиме на сцену. Але, Пенні, Люба, це для тебе. Звучать перші акорди дівчини осені, і я повертаюся в ту мить, коли вперше почула пісню. І я лежала в ліжку і слухала її з диска, записаного спеціально для мене. Я хочу розповістися їлі, як це прекрасно – та раптом розумію, що від розчулення опустила руку з телефоном. І тепер сейділі з Белою можуть споглядати лише чорну коробку, на якій я сиджу. Піднімаю телефон, спрямовую його на Ноа і шепочу вибачення їм обом. Ноа завершує пісню під оглушливі оплески, а потім збігає зі сцени простіхінько мої обійни. Тримаючись за руки, ми повертаємося в гримерку, а публіки супроводжує нас, ніби хвиля любові і підтримки. Ти був неймовірний, найкращий, я так пишаюся тобою. Це було чудово. З його обличчя не зникає щаслива усмішка, і я знаю, що маю такий самий вигляд. Якби чиста правда могла бачити нас зараз, то зрозуміла б, що її погрози безглузді. Можливо, життя рок-зірки не таке вже й погане. «Ба, Белло, що скажете?» На екрані сейділіви витирає з обличчя сльози. «Ну, а у мене просто немає слів. Ти підкорив сцену!» «Дякую, ба, ти найкраща!» «Діти, а тепер ідіть розважтеся, а мені потрібно щонайменше година, щоб заспокоїти цю непосиду!» Белла бігає колами, і на всю силу легень виспівує пісні Ноа. «Добраніч! Добраніч!» – дружно кажемо ми з Ноа і махаємо в телефон. І я вимикаю зв'язок, і розряджена батарея блимає червоним. «О, ні, потрібна зарядка!» – розглядаюся кімнатою, відчайдушно намагаючись знайти потрібний шнурок – та натомість до гремерки буквально застрибує решта гурту Ноа, і навіть Блейк широко сміхається. Він усміхається мені, і я йому у відповідь. Можливо, все ж моє враження про нього було неправильним. Це було круто, каже Блейк, проходячи повз мене. Ти їдеш з нами в готель Пенні? Ні, чувак, у нас інші плани, втручається Ноа. І він віддає гітару комусь із техніків, скидає шкірянку і починає копресатися у своїй дорожній сумці. Парою стрибків Блейк заскакує на спину Райанові, махаючи кулаком в повітрі. І я сміюся, спостерігаючи за ними. «Куди ми йдемо?» – запитально звожу брови. І він шпорляє мені червону в'язану шапку, а сіру натягає собі на голову. «Гадаю, ця пасуватиме до твого волосся». «Якщо ти наполягаєш, Я також натягаю шапку. «Тепер оце». І він подає мені окуляри. Точніше, просто оправу. У них навіть немає скла. Собі також тіпляє на носа, але кривувато, тому я поправляю їх. Я всміхаюся. «Якщо це мало бути маскування, то воно не спрацює. Ти все одно маєш неперевершений вигляд. Цього не приховати», – кажу Ноа. «Нам же не треба повне маскування, просто щось, що трішки відволікло повагу від нас самих. Окрім того, там, куди ми йдемо, ніхто не чекає мене, тож я на це розраховую». Він тягне мене за руку, і я йду слідом. «Але куди ми йдемо?» «На концерт найгарячішого хлопчачого гурту». Я відчуваю, що зблідла і зупиняюся». Но розвертається, щойно моя рука вислизає з його. «Пені, щось не так?» Я ковтаю слину і заплющую очі. «Не можу повірити, що він просить мене про це». «Ти маєш на увазі... ми йдемо в зал?» Питаю, сподіваючись, що він має на увазі щось інше. «Так, звісно». Ти ж не бачила їхнього концерту минулого разу. Ти пішла раніше. А вони неймовірні, плюс. І він ступає крок уперед і бере мене за руку. Цього разу і я буду поруч. Увесь час. Напевне, він щитує сумніви з мого обличчя, пораптом опускається на одне коліно. Клянуся тобі, пені Портер, і я не відходитиму від тебе ні на секунду. Припини! Верещу, я впевнена, що хтось зараз це сфотографує і подумає, що це пропозиція руки і серця. І це буде новий скандал. Окей, я йду з тобою. Відчуваю, як червоним заливає не лише обличчя, а й шию, щоки аж поколює від жару. Він усміхається і піднімається з колін. Добре, якщо тобі не сподобається, просто скажи мені. «А що з камерою?» – питаю. «Візьми її з собою. Ти можеш упіймати щось цікаве серед публіки». Він стискає мою руку і тягне мене до бічних дверей, униз коридорами, а потім ми опиняємося серед натовпу у залі. Коли нас огортає темрява, я відчуваю, що моє серце б'ється десь у горлі. В залі тихо, хоча навколо багато людей – я відчуваю, як наростає неспокій натовпу, поки люди нетерпляче чекають появи скетч. Я чіпляюся за ноги так міцно, що не покоюся, чи не порушую кровообіг у його руці. Та він не зважає і тягне мене далі в натовп. І він має рацію. Ніхто його тут не сподівається побачити. Ніхто взагалі не звертає на нас уваги. Люди лише бурчать, коли ми просуваємося в глиб залу. Він зупиняється перед сценою Та від неї нас усе ж відділяє кілька рядів глядачів Те, як усі штовхаються ліктями і наступають одне одному на ноги Нагадує мені концерт у Брайтоні Та цього разу на моїх плечах лежать руки-нога Спалахує світло І скетч вибігає на сцену Публіка одразу ж здіймає крик і я на радісні хвилі піднесення вирищу разом з усіма. Навіть Ноа голосно кричить. Вони грають з фантастичною енергією, хіт за хітом. Їхні пісні легко запам'ятовуються, але річ не тільки в цьому. Вони суперові музиканти. Рифи, які вони грали на концерті, ніколи не звучали у записі, і вони чітко зіграли кожну ноту. Коли на сцену виходить Лія Браун, вереск стає ще голоснішим, якщо це взагалі можливо. Вона з'являється в один із найефектніших способів, спускається зі стелі на страховці і співає приспів до однієї з найзапальніших пісень скетч. Трансформація відтоді, як я бачила Лію сьогодні, просто вражає – вона вдягнена у сріблясту міні-сукню, а її волосся розвивається так, ніби десь перед нею весь час працює вентилятор. На комусь іншому її вбрання виглядало б смішно, але їй личить. Поки триває пісня, вона потихеньку спускається на сцену, а я навіть примудряюся весь цей час фотографувати. Коли вона приземляється, темп концерту змінюється. Яскравого світла більше немає, і ми занурені в темряву. Таке відчуття, ніби всі затамували подих. Повільно на стелі починають з'являтися крихітні цяточки світла, аж поки ми не опиняємося під всіяним зорями небом. Це неймовірно красиво. І інстинктивно Нога притягує мене до себе, обіймає, і я тулюся до нього. На сцені з'являються дві плями, які виокремлюють стемліви Лію та Гейдена, соліста скетч. Співаки тепер сидять на високих стільцях. Лія перевдягнулася у чорну сукню, розшиту мерехтливими блискітками, і її волосся тепер лежить вільно, обрамляючи обличчя. «Привіт, Берлін!» – каже Гейден. «Хочемо показати вам щось особливе». Щось, чого ще ніхто не чув Сподіваємось, вам сподобається Він починає співати І без музичного супроводу його голос звучить чисто і сильно Потім вступає Лія І дуетом вони співають прекрасну пісню про закоханих Яким не судилося бути разом Відчуваю, що на очі набігають сльози І хоча ніхто раніше не чув цю композицію Я точно не одна така Глядачів захоплюють емоції. Ми всі ніби пов'язані музикою. Це те відчуття пристрасті, що добре знайоме Ноа. Так він пише пісні. Він творить якраз заради цього, щоб поєднання ланцюжків, нот і слів змушувало тисячний натовп рухатися і відчувати себе одним цілим. Я кохаю тебе, Пенні, щоб очі мені на вухо Ноа і я стискаю його руки, які обіймають мене. Коли пісня закінчується, зал заповнюється захопленим криком. Схоже, Лія і скеч мають ще один хід. Чари зруйновано, чи точніше усіх зачаровано. Тепер публіка повністю віддана скеч і готова йти за ними на край світу. Знову запалюють світло. Прожектори світять просто на очі, а ударні задають швидкий темп. Тепер ми знову нічим не відрізняємося від решти публіки. Ми танцюємо, як дикуни, співаємо, зриваючи голоси, дуріємо, пітніємо і нічим не переймаємось. От мить, коли хлопці грають свою останню пісню на біс, я думаю, що ще ніколи не була такою щасливою. І далі, хитаючись після дивовижного вечора, ми знову стрибаємо готельним коридором аж до моєї кімнати. І мені байдуже, чи впорався мій дезодорант станцями. Аж до самісіньких дверей ми продовжуємо наспівувати пісні скетч. Тут я залишаю тебе пен, який належить істинному джентльменові. Ну а відчиняє двері і жестом запрошує увійти, як роблять посильні, при цьому кланяється ледь не до землі. Його волосся кучерявіше, ніж зазвичай. Це стає помітно, коли він стягує шапку і, не церемонючись, кидає на підлогу. І він дивиться на мене з отим неповторним вогником в очах і з ухвалою усмішкою. Ніби за помахом чарівної палички на його щоках з'являються ямочки, і я тану. Не думаю, що я була закохана у Ногафліна сильніше, ніж в тієї миті. У тебе зовсім немає часу. Зайшов би хоч на трішки. Сьогоднішній вечір був неймовірний, але в нас так і не було можливості побути вдвох. І я пробую усміхнутися найчарівнішою усмішкою. Вибач, дівчино, осінь. Мушу повернутися на майданчик і перевірити, чи все налаштоване до завтрашнього концерту. Дін любить, коли йому звітують про зроблене. Напевне, мені не вдалося приховати розчарування, бо ну, а тут же підходить до мене, ніжно сміхаючись. Завтра наш день чарівник несподіванок, Пенні. Цілий день лише для нас двох. Обіцяю, що він буде чудовим і наповненим смачними тортиками. Він цілує мене, перш ніж я встигаю щось відповісти. І як я могла забути, кажу, коли знову можу дихати. Як людина може бути такою чарівною і бажаною? «Стається, коли це мене вб'є. Потім, супроти моєї волі, мій рот розкривається і позіхає так широко, що я могла би проковтнути голову нога разом із його розкуйовдженим волоссям. Мені соромно, та нога притуляє мене міцно до своїх грудей. Я почуваюся таким же втомленим, як і ти, каже він. Ти навіть не уявляєш, як я хочу лишитися з тобою. Але ти просто мусиш відпочити. Завтра тобі знадобляться сили. Моє серце б'ється, як божевільне, Зі швидкістю мільйон миль на годину, коли но нарешті відвертається і йде коридором. На добраніч неймовірна. Вукає він і зникає за поворотом. Я без завалююся на зім'яту постіль. Зітхаю. Зі столика біля ліжка беру ноутбука і запускаю пошту. Одразу ж починаю набирати листа Еліуту. «Ід Пенні Портер». Кому? Еліуту Вентворту. «Милий Вікі, я на сьомому небі від щастя і спускатися не збираюся. Сьогодні був найкращий вечір і знову». І я дивилася його виступ. І він, як завжди, був просто неймовірним. А потім, потім він потягнув мене у натовп, щоб подивитися концерт-скетч Ілії Браун. Вона справді була дуже мила. Ми знову танцювали, трималися за руки і співали так голосно, як лише могли. До самісінького кінця і я не панікувала. Круто, правда? А ще в мене було осяєння. Такий жінок чудовий, і яка я щаслива, що можу бути поруч із ним, підтримувати його, спостерігати за його успіхами. Він обрав саме мене, щоб розділити свою радість, професійне зростання. Ох, можу собі уявити, як від цих слів тебе нудить просто на екран, але... але я справді, я справді така щаслива зараз. Ти втішишся, коли дізнаєшся, що завтра ми з НОА досліджуватимемо Берлін У наш день чарівних несподіванок Відпишуся, коли повернуся Дуже сумую за тобою, але ця подорож незабутня Пен 26 червня Як вижити у грандіозному турі Європою? Так, я знаю, ви просто вмираєте від нетерплячки Так хочете дізнатися подробиці І знаєте що? Я пережила перший день гастролей І не просто пережила, я кайфувала Після свого виступу бруклінський хлопець повів мене в натовп Щоб подивитися на хедлайнерів концерту І ми протанцювали весь вечір Аж поки спітніли і зморилися Але це... Це було прекрасно. Здається, я вже стільки всього дізналася, хоча це лише перший день гастролей. Ось мої нотатки. Перше. Перекуски – це найкращі друзі. Практично немає часу, щоб нормально поїсти, бо ти весь час кудись їдеш. З літака в готель, потім у концерт-зал, звідти знову в готель. Планую набити кишені поживними батончиками на випадок, якщо зголоднію. Друге. За кулісами всюди люди. Хто ж знав, що для туру потрібно стільки персоналу? Окрім продюсера і гурту бруклінського хлопця є ще охоронець, піарщик, фотографи, візажисти, перукарі, сценічний менеджер, помічник продюсера, помічник-помічника продюсера і мільйон техніків, які точно знають, що мають робити. Третє. Спати за будь-якої нагоди. Байдуже де. Це те, що потрібно всім. Сьогодні я бачила, як хтось спав на динаміку, з якого лунала музика. Гадаю, це попередження про недосипання, яке чекає попереду. Четверте. Не сподіватися на екскурсії. Хоча завтра ми з бруклінським хлопцем плануємо максимально оглянути Берлін, але його графік настільки щільний, що я просто не уявляю, як він зможе урвати хоч годинку для мене. Це все так радісно, але водночас мені лячно. Та я намагатимуся не забувати оновлювати блог. Дівчина офлайн ніколи не вийде онлайн.